Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. La campanya electoral comença a arribar a la seva fi i els partits polítics s'omplen les seves agendes per realitzar les darreres propostes. I ha estat aquest dimarts quan el Partit Socialista ha presentat les seves propostes en l'àmbit cultural en un acte celebrat a la sala Albéniz. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Els actes de campanya electoral enfilen el compte enrere i aquest dimarts l'actualitat ha estat marcada per la presentació del programa de cultura del Partit Socialista. El PSC ha plantejat la seva acció de cultura sobre tres pilars. El reforçament dels equipaments del municipi, la difusió del talent artístic dels tianencs i el foment de les festes locals. Gem pel Progrés de Tiana ha presentat aquest dimarts el seu programa de medi ambient. Els ecossocialistes han apostat per aplicar mesures per millorar l'eficiència energètica, la reducció de la generació de residus i la potenciació d'una xarxa de comerç respectuosa amb el medi ambient. A cap d'aig, de, de Convergència i Unió, Enric Nolis ha passat pels micròfons de Radio Tiana, on ha estat el protagonista de l'espai al perfil del candidat. Nolis ha mostrat rotund en les seves opcions a l'alcaldia alhora ha destacat la seva gestió realitzada en matèria de promoció econòmica i ha valorat de forma molt positiva el seu pacte de govern amb gent pel progrés de Tiana. Solidaritat per la Independència ha presentat una proposta per a germana Tiana amb una població espacial. Es tracta de l'altra Tiana, la que podem trobar a l'illa de Sardenya. Els sobiranistes aposten per accions d'intercanvi per a favorir el turisme entre els dos pobles i incentivar l'intercanvi d'estudiants. La Biblioteca de Camp Baratau serà l'escenari avui dimecres d'una conferència on tindrà com a eix principal la presentació de Som Energia, la primera cooperativa catalana de producció i consum d'energia verda. L'objectiu principal d'aquesta entitat és produir energia mitjançant sistemes que no perjudiquin el medi ambient. El vòlei Tiana ja és equip de primera divisió catalanà. Les tianenques han aconseguit pujar de categoria sense la necessitat de completar la fase d'ascens, després d'una reestructuració d'última hora per part de la lliga de vòlei, on han confirmat l'ascens de tots els equips que es trobaven disputant la promoció. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El PSC de Tiana aprofita els últims dies de campanya per continuar presentant el seu programa electoral. En un acte que es va fer a la sala Albénix del casal de Tiana, els socialistes van avançar quines seran les seves propostes en l'àmbit cultural. Albert Freixas, número 7 de la llista i encarregat del programa cultural, va destacar que les polítiques relacionades amb la cultura aniran destinades a recolzar la propagació de la identitat local de Tiana. El PSC basa el seu programa sobre cultura en tres pilars. El reforçament dels equipaments del municipi, la difusió del talent artístic dels tianencs i el foment de les festes locals. Pel que fa als equipaments, Freixas va comentar que s'havia de millorar l'estat en què es troba la sala Albènis, ja que aquest any compleix 100 anys i diu que s'hauria de celebrar amb una reforma de la sala. En quant a la difusió del talent dels tianencs, Freixas defensa l'ajut públic a aquest talent i la seva promoció als diferents mitjans. Donarem un total suport a la creació del talent local professional i amateur i es promouran mesures específiques vinculades a facilitar els mitjans materials organitzatius per desenvolupar la seva activitat amb garantia de solvència i qualitat. Actuacions de promoció del tenent local, artistes i entitats, el canal Maresme Digital i altres mitjans de comunicació mitjançant una programació estable. Tenim molt clar que, a més, volem ajudar a difondre-ho diferent, de diferents maneres, amb diferents canals. En l'apartat dedicat a les festes, Freixas va destacar el fet que Tiana necessita que les festes populars com Carnestontes i Sant Joan se celebrin sota una proposta comuna per a tots els veïns. A més, també ha recalcat que el PSC treballarà per mantenir vives les tradicions populars com poden ser els castells o els bastoners. Freixas també va voler tenir present la joventut i va destacar que fomentarà la creació d'espais dedicats a l'oci nocturn. Promoció d'una oferta d'oció nocturna al poble amb programacions temporals de concerts per a joves a Tiana a càrrecs de grups musicals i inclús artistes locals. El problema del jovent és quan per ganes de passar-s'ho bé han de sortir de Tiana. Aquí no hi ha gaire oferta. Sovint et condemna a desplaçar-te. I què passa? Som un poble viu, som pràcticament 8.000 habitants, on aquí també pot passar aquestes coses. L'acte va comptar amb la presència de la majoria dels integrants de la llista socialista i es va oferir als assistents un got d'aigua de València. Dins de la presentació dels diversos programes electorals, Gen per el Progrés de Tiana ha presentat aquest dimarts les seves propostes de medi ambient. L'acte, celebrat al local de l'Associació de Banys de la Virreina, ha estat encapçalat per l'actual alcalde Emili Muñoz i el número 2 de la llista de gent, Joan Pau Hernández. En aquest acte s'han plantejat qüestions properes als vilatans de la virruïna i s'han abordat temes com és la millora del camí del mig de l'Eia. Pel que fa a les comunicacions del barri amb la zona centre, Hernández ha rebutjat de ple la proposta del PSC de connectar la zona amb una gran infraestructura que significaria l'expropiació de terrenys i un impacte ambiental important. Altra de les propostes que ha destacat l'actual regidor d'urbanisme, habitatge i medi ambient han versat sobre l'adopció de mesures que incentivin la reducció de la generació de residus i la seva reutilització. D'altra banda, Emili Muñoz ha subratllat la gestió durant aquest mandat en matèria de medi ambient i ha destacat les accions que s'han realitzat durant aquesta legislatura i molt especialment en l'àmbit de l'educació. Ens plantegem exigir a la Generalitat la segona escola Brassol per Tiana. Tenim 120 places, certament. Estem ofertant pràcticament places pel 50% dels nens d'aquesta edat. En aquest moment a Tiana... Nens entre 6 mesos, 5-6 mesos i 2 do, anys per entrar a l'escola de sol, en uns 250, no arriben. Amb 120 places que oferim estem ofertant el 50%, és altíssim. L'oferta mitja Catalunya és un 20-25% de places. Finalment, altres de les propostes han estat sobre el consum responsable i la potenciació d'una xarxa de comerç respectuosa amb el medi ambient de Tiana, a han apostat per promoure l'alimentació ecològica i els productes locals com a actuació per millorar la salut i potenciar l'activitat econòmica social. El motiu d'aquestes eleccions municipals, Ràdio Tiana continua descobrint el perfil dels candidats a l'alcaldia i aquest dimarts ha estat al torn del cap de llista de Convergència i Unió, Enric Nolis. El Convergent s'ha mostrat optimista de que els propers comissos municipals ja ha manifestat amb rotunditat que es veu com a alcalde. Nelis ha reivindicat la gestió de govern duta a terme pel seu partit en les sèries de promoció econòmica. En aquest sentit, ha subratllat que sota la seva gestió s'ha baixat l'impost de l'IBI. Sobre el pacte de govern que ha mantingut amb gent per Progrés, Nelis ha comentat que ha estat satisfactori però no excel·lent i ha reconegut diferències en el tractament de qüestions fiscals en matèria econòmica i de cultura i hem tingut diferències importants, perquè som dos, dos opcions polítiques que no estem mm, absolutament properes. i ha qüestions que les, ten, les, les tenen bastant bastant eh, separades de les qüestions econòmiques o fiscal-econòmiques i situacions que hagin tingut que veure amb el món, eh, cultura... Enric Nolis no s'ha mostrat preocupat sobre la possible influència negativa de les retallades del govern convergent de la Generalitat de Catalunya de cara a la intenció de vot en aquestes eleccions. Sí ha estat crític amb la manera en què s'han explicat alguns d'aquests reajustaments. Si jo tingués que fer algun retret eh, és que algunes d'aquestes decisions que són sensibles eh, es tenen que explicar i es té que tindre molt cuidado o molt bon cuidado en explicar-les. Eh, potser alguna, algun dels defectes que ha tingut la federació que l'emprenyent decisions que en seguretat moltes són, són positives, ha faltat una explicació, una explicació clara de, que, de per què es feien. Sobre noves formes de generar riquesa econòmica el cap de llista ha apostat per afavorir polítiques que incentivin l'aparició de nous emprenedors així com dibuixar un escenari propici per acollir emprenedors que vinguin de fora Radio Tiana: Les notícies del migdia Solidaritat per la independència ha realitzat una proposta per peragerar la vila de Tiana amb l'altra Tiana que hi ha Europa i que es troba a la illa de Sardenya en aquest sentit, el número 3 de la llista electoral del partit sobiranista, Carles Domènech, ha assenyalat que es tracta d'una proposta amb cert caire sentimental, ja que es tracta d'un poble que també té el nom de Tiana. A també ha destacat el fet que es trobi en una illa amb ascendència catalana com és Sardenya. La Tiana de Sardenya és una vila amb 532 habitants, situada en el centre de l illa on encara es poden trobar persones que parlin la llengua sarda. Sobre les accions d'intercanvi que es podrien realitzar amb aquest desgermanament, Carles Domènech aposta per afavorir el turisme entre els dos pobles i incentivar l'intercanvi d'estudiants durant període vacacional. Nosaltres, que hem serà perquè perquè volem fer coses, no, no per posar una placa a l'entrada del poble, no? sinó per, per exemple, ja et dic, intercanvis entre les escoles, eh, eh, organització, jo què sé, de, de colònies d'estiu que, que, que, que es puguin fer en allà o que ells puguin venir aquí, compartir instal·lacions municipals... Doncs, doncs, doncs per aquests esdeveniments. Sobre la consolidació d'aquesta iniciativa, el número 3 de Solidaritat ha indicat que les primeres gestions que s'haurien de dur a terme és entrar en contacte amb les autoritats de la Tiena de Sardenya i, en cas de mostrar-se també interessats, iniciar el procediment de aquesta iniciativa, que encapsula solidaritat, també és una resposta a la iniciativa que va sorgir a mitjans dels anys 90, quan des de l'AMPA de l'Escola Lola Anglada es va realitzar un viatge a la Tiana de Sardenya. Ja en aquell moment es va traslladar aquesta proposta aleshores alcalde Ferran Vallespinós. La informació local a Radio Tiana. La Biblioteca Can Baratau serà l'escenari avui dimecres d'una conferència organitzada pel col·lectiu Tiana Solidària. L'acte tindrà com a eix principal la presentació de Som Energia, la primera cooperativa catalana de producció i consum d'energia verda. De fet, aquest no l'objectiu principal de l'entitat, produir energia mitjançant sistemes que no perjudiquin el medi ambient. A més, Som Energia predica amb l'exemple i s'autoprodueix de forma ecològica l'energia que necessita pel seu funcionament quotidià. Des de l'entitat, Antoni Márquez ens explica els objectius d'aquesta nova cooperativa energètica. A través de Som Energia el que, el que hem creat entre molta gent és una cooperativa de gent interessada en poder, en poder doncs, consumir electricitat, sobretot, verda. És a dir, que nosaltres puguem canviar de la companyia convencional elèctrica que tenim doncs, a, la, a la pròpia cooperativa que serà la subministradora d'aquesta energia per tots els seus socis. Paral·lelament, el que també volem és doncs, promoure projectes d'energies renovables doncs per poder arribar en un futur proper a que tota aquesta energia que consumim tots els socis, nosaltres mateixos ens la podem generar directament. Des de la cooperativa s'insta· la població a fer un canvi per tal d'abandonar el contracte amb les companyies elèctriques actuals i apostar per un model basat en la producció d'energia renovable. Tot plegat, però, s'ha de dur a terme paral·lelament a un estalvi energètic que permeti reduir substancialment el consum d'electricitat en les nostres llars. Així ens ho explica Antoni Márquez. L'alternativa també passa per consumir diferent i consumir molt menys. L'estalvi és un, un, un pilar bàsic d'això, no? Llavors, eh, el nostre model el que pretén és això, que, que tota l'energia que nosaltres doncs, consumim siguem conscients que també ens l'hem de generar. Clar, si tenim una mica, si sabem que el que consumim ho hem de generar, doncs ja procurarem, ja sabrem el que costarà generar aquesta densitat i ja procurarem doncs, el poder d'estalviar. També us haig dir això, que el model que pretendem és un model distribuït a tot el territori, que tothom sigui conscient doncs, a de del que costa eh, generar aquesta electricitat. En aquest sentit, des de la cooperativa precisen que cal la participació activa de tota la societat per fer efectiu tots aquests reptes. Per aquest motiu, Som Energies presentes jurídicament com una empresa cooperativa, fet que permet millorar una gestió i interacció entre els 670 usuaris de l'entitat. De al futur, la cooperativa es planteja trobar fons d'energia renovables pròpies a banda de les ja existents. A més, un dels pròxims reptes, també a mitjà termini, és reduir el preu del quilowatt de l'energia verda. La xerrada, que serà conduïda pel membre de la cooperativa, Marc Garfeia començarà al punt de dos quarts de set del vespre d'aquesta tarda i s'allargarà fins a les nou a la Biblioteca de Can Baratau. Ràdio Tiana. Notícies. Esports el boli tiana ja és equip de primera divisió catalana. Aquesta temporada la lliga de voli pateix una reestructuració i tots els equips que es troben disputant la promoció jugaran a la màxima categoria catalana. Per tant, les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera han aconseguit pujar de categoria sense la necessitat de completar la fase d'ascens. Les tianenques van perdre per 3 a 0 contra el boli Mataró, però com ens comenta el coordinador del club, Enric les jugadores ja sabien que havien assolit l'ascens. L'equip del Mataró va jugar molt bé i molt senyorament i nosaltres no vam fer un bon partit. De totes maneres, també eh, hi ha que dir que, que ja abans de començar el partit eh, sabíem que són, el resultat ja era transcendent, perquè la, la promoció, eh, el fet d'haver-se reestructurat les, la, de cara a l'any que ve la primera i segona divisió i la tercera divisió, fa que tots els, els quatre equips que estem ara llunyant per la promoció ja aquí equips de, de primera divisió l'any que D'aquesta manera, la primera divisió passarà de 14 equips a un total de 16. Malgrat que la Federació Catalana de Voli ha de confirmar aquesta reestructuració, tots els clubs de Catalunya ja estan al corrent de les modificacions que patiran les diferents categories. Cardús, però, confirma que les jugadores continuaran jugant la fase com a preparació de cara a la temporada eminent. El de ser gran jugant, doncs, perquè les noies doncs, els agrada jugar a boli més carrer res, eh? I, i seguirem jugant-los. I es servirà doncs, bueno, per saber també on, ta, on estem, perquè el jugar el contra equips de primera divisió doncs, ens, ens, ens ens posa en situació de saber doncs, quin és el nostre nivell i, com, i què ens trobarem. No? però I seguirem entrenant durant tot tot aquest mes i, i fins que acabin aquests... Eh, queden, doncs queden ara quedaran tres partits més. Aquest cap de setmana l'Àstia Nenques visita la pista del Sant Just. Tot i no haver-hi res en joc, volen aprofitar els partits que resten per donar una bona imatge i demostrar que l'ascens no és cap casualitat. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. A això és tot. Us hem acompanyat Marc Auger i Raül Euredi al control tècnic i Manu Moga i David Mata a la redacció i locució. Us convidem a que continueu informats als butlletins horaris de Ràdio Tiana.